Ліса пильно подивилася прямо в очі подрузі. Не так, як раніше, але ж ми домовилися уникати неприємних тем. Генник та Іван виросли разом, товаришували, тож мені не хотілося б, щоб вони розсварилися чи стали ворогами. Хлопці наші вже дорослі, тож розберуться самі, сказала Настя. Чи я проти їхньої дружби? Справа в тому, що мій син... Він пішов відстоювати за воювання наших дідів. Тобто у Насті між бровами залягла зморшка. Він уже в ополченні, випала Аліса на одному подиху. У Насті від несподіваної новини перехопило подих, і вона роззявила роти, як риба на суші. Ні, цього не може бути, похитала вона головою. Скажи, що ти пожартувала. Не до жартів. Махнула рукою подруга. «Ти думаєш, мені було легко дати згоду на таке рішення сина?» «То ти була не проти?» – здивовано спитала Настя. Вона настільки була вражена рішенням подруги, що довго мовчала. В голові не вкладалось почути. «Ти зробила найбільшу помилку свого життя!» «Послухай, Аліса. Обіцяю, що ніколи з тобою не сваритимуся. Буду любити тебе, як і раніше». Настя говорила швидко та гаряче. Але послухай мене, один раз востаннє. Прошу тебе, молю, витягни сина звідти. Ти розумієш, що Нацгвардія вже поруч. Ще трохи часу, і українські війська звільнять місто. Ти подумала, що буде з Іваном. Його або уб'ють на блокпосту, або запроторять на довгі роки за грати. Ніякої Новороссії чи ЛНР не буде, є і залишиться надалі єдина, і неподільна Україна. «Ми всією родиною прийняли таке рішення», твердо сказала Аліса, «і ми його не змінимо. Якби нацгвардія мала якісь сили чи можливості, то вже давно була б тут», задає обіцянку Порошенка закінчити АТО за кілька днів. Кишка тонка. А на захист своєї землі стільки чоловіків стало і мій Іван серед них. Я пишаюся своїм сином. Алісочко. «Ну, не губити свою дитину, прошу тебе!» «Усе буде добре», – сказала Аліса впевнено. «Я хотіла б, щоб цю новину ти дізналася від мене, а не від когось іншого. І ще я просила б тебе поговорити з Генником, щоб він не розривав з Іваном дружбу. Іноді він відкрито висловлює свої погляди, а люди всякі бувають. «Що ти маєш на увазі з тривою в голосі?» – спитала Настя. Сусід або знайомий, може на нього донести нові владі, то старі зв'язки можуть знадобитися. Іван завжди готовий прийти на поміч геннику. «Аліса, Аліса!» – Настя похитала головою. «Не хочеш ти мене послухати? Не хочеш!» Аліса не стала більше розмовляти, швидко розпрощалася і поспішила додому. Настя перебувала в прострації. Їй щиро було шкода і подругу, і майбутнє Івана, яке занапащала рідна мати. Надвечір Настя вимкнула комп'ютер. Передивилась новини, відповіла на листи. Останнім часом їх приходило звідусіль дуже багато. Знайомі і незнайомі друзі по Фейсбуку цікавилися, що відбувається на сході країни і, зокрема, в їхньому місці. Настя їм охоче відповідала в приватному листуванні, для відкритого читання писати не ризикувала, ПАПС на сайті браття Слав'яни попереджала, що відслідковує всі дописи мешканці з проукраїнськими настроями відповідатимуть за написані статті. Проте Настя постила постійно ті новини, які відповідали дійсності та дописи в місцевих сайтах про реальні події. І навіть це змусило деяких її друзів по соцмережі злякатися і видалити її зі списку своїх віртуальних френдів. Особливо багато їх зникло на однокласниках, хоча з батьма Настя разом навчалася. Перечитуючи місцеві новини, жінка знайшла повідомлення про стрілянину в день. Виявилось, що виник Конфлікт між двома угрупованнями сепаратистів і обійшлося без жертв. Сайт сепаратистів звітував про те, що їхня група швидкого реагування звільнила бранця, захопленого збройними бандитами, з метою отримання викупу та затримала шістьох бандитів, у яких було вилучено холодну та вогнепальну зброю. Бандити затримали бандитів, Посміхнулася сама собі Настя. Схоже, що міліціонерам тепер нема чого робити, лише ходити на роботу і отримати вчасну зарплату від української влади. Ні, вони таки працюють. Щовечір на вулицях можна побачити патруль із двох міліціонерів та трьох ополченців. Розділ 51. Нарешті Ніна зателефонувала, і сповістила про свій приїзд. Настя нагадала сестрі, щоб вона не забула взяти собою паспорт. «Я в курсі справ», – сказала й Ніна. «У нас там був телевізор, то я знаю, що робиться тут у вас». Так і сказала тут у вас. Ніби вона все ще десь там. Насті захотілося побалувати сестру чимось смачненьким, тож вирішила купити хорошої кобаски. По дорозі магазин встигла зателефонувати Іванні і запросити на зустріч з рідною тіткою. На ганку крамниці стояли патрульні, тож Настя опустила голову і хотіла швидше прошмигнути повз них, але міцна рука схопила її за зап'ястя. Вона підвела очі і на мит зустрілася поглядом з бородатим чоловіком. «Ваш паспорт», – почула знайома від Кадирівця. Настя розстебнула сумочку і намагалася швидко знайти в одному з відділень документ, але направлена на неї зброя, розхвилювала, змусила держати кожну клітинку тіла. Вона не те, щоб злякалася, але боковим зором бачила темний отвір дула автомата, і в голові роїлася здогадки про те, що з маленького дула вилітає куля вагою в кілька грам і цього достатньо, щоб відібрати у людини життя. Скільки їх відправив на той світ Бородань? Хто його сюди кликав? Ось, зітхнула з полегшенням і подала паспорт. Чоловік погортав сторінки, повернув паспорт. За чим хорошим? – спитав її. За ковбасою, – відповіла застібаючи сумочку. Купіть для защитника пачку Мальборо, – чи то наказав, чи попросив, чорти його знають. Настя кивнула на знак згоди і швидко пішла. Настрій був зіпсований. Вона намагалася не думати про бородатого, але його волосаті руки з автоматом у руках весь час стояли перед очима. Вийшла з приміщення, тицнула мовчки пачку цигурок у руку з брудними нігтями. Забрав мовчки без подяки, Ніби вона зобов'язана його забезпечувати цигарками. Свиня! Пробоботіла себе під ніс і пішла додому. Настя зайшла в квартиру, де її вже чекала Іванна. Серце защеміло болем і одночасно радістю, коли побачила доньку. Донечко! Кинулась до неї, притисла до себе. Я так скучила за тобою. Привіт! Дівчина чмокнула матір у чоку. Легенько від неї відсторонилася. «Звикає, мамо, до того, що твоя донечка вже не маленька дитина». «Для мене ти завжди залишатимешся донечкою», сказала радісно Настя. «Ти вімкнула пральну машинку?» «Ага», кивнула. «Назбиралося стільки, що руками не випрати». Незабаром приїхала Ніна. «Яка ти доросла?» сказала вона Іванні. «Ти не ображайся, що я з порожніми руками». Я обов'язково підроблю грошенят і куплю тобі подарунок. Не переймайтесь, заспокоїла її дівчина. Краще розкажіть трохи про себе. Поки Настя накривала на стіл, тітка з племінницею розмовляли. Ну все, мовила Настя. Ще встигнете наговоритись, а зараз прошу до столу. Кликати Валерія? Він заснув перед телевізором, а генник повинен незабаром підійти. Будемо святкувати... «Повернення блудної сестри?» – посміхнулась Ніна. «Щось на кшталт того», – відповіла Настя. «А яке свято без ста грамів?» – Ніна підморгнула сестрі. «Може сходити за пляшкою? Посидимо, відмітимо, як годиться». «Я не піду в магазин», – Настя спохмурніла. «Не тому, що не хочу купити пляшку, а з цієї простої причини, що там стоїть патроліка деревці. Ну то що, вони класні хлопці». Весело сказала Ніна. Можливо, у себе на батьківщині вони і класні, стримуючи себе, як комуга спокійніше, мовила Настя. Але ж він прийшов з непроханим гостем на нашу землю, взяв до рук зброю і має нахабство перевіряти мій український паспорт. Хто він тут такий? Вдає з себе господаря, а насправді терорист-загарбник.